Këtheheni të penduar atë e kallahu, sepse vërtet që zemratua ja patën devijuar, allahu do t'ju fal. Nëse ju të dyja bashkohen i kunder ti, dijeni se allahu është mbrojtësi i ti, Gjebraili dhe besimtarët e mirë, dhe qësaj edhe engjëjt e mbështesin atë. Në qoftë se aji ju ndanë,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 Ka dhenë si shembul për besimtarët, grua në faraonit, kura jo tha, O Zotim, ndërtom një banest e këti në gjenet, Më shpëton nga faraoni dhe veprat e ti, Dhe më shpëton nga populli keqë bërës, Edhe merjemen të bije në imranit, e cila ruajti virgjerin e saj, Ne frym brenda saj nga shpirti ynë,